Kaixo guztioi? Ongi etorri Arabako kuadrila arteko bertso txapelketa saio honetara. Parte hartzea bultzatu nahi du txapelketa honek, eta taldeka jokatzen denez, kontuan izan, talde bakoitza bertsolari ez gain gai jartzailea, epailea, grabatzailea eta laguntzailez osatuta dagoela. Aurtengo txapelketan bi modalitate daude, bapatekoa eta idatzizkoa. Bapateko hama taldeak eta idatzizko hogeita lau taldeak lau multzo edo ligatan manatuta daude. Final errietara, Bapateko lau talde pasatuko dira eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan, salduendoko zeledonen semea labak. <totipa> Agurain goz etxe. Eta arabako herri osa taldeak... <gülüyor> ...iru talde horiek harituko dira. Idatzizko modalitatean, lehen fase honetan talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Gaurkoan, saio honetan bi talde ditugu lehian. Eta lehena kantuan, agurengo ostiraliluntzeetako berbalagunak. ¡Abrera va!